بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa tukiendelea namfurulizo hadasa zetu za tafsiri ya Quran tukofu kwa hupu lohi tuko katika sura at-qamar sura ya 54 yani aya 55 Mwenyezi Mungu Bismillahir Rahmanir Rahim A qatarat as-sa'atu wa na dalilitosha tosha ya hayo ni kupasuka kwa mwezi Pale mwezi ulipopasuka pande mbili wakati makafiri walipomjadili mtumi Muhammad saw na wakashindana naye wakamwambia kwamba ikiwa wewe ni mtumi wa kweli basi mwezi naupasuke tuone namkomasom salaama katabarwae kwa malaika kumuomba ayathibitishe hayo na tukio lilikatokea mwezi ukapasuka pande mbili ukashuka semmoja ikakaa katika jbali tour na jbali loko katika eneo la harama mka jbali abi kubais ikakaa katika jbali la abi kubais na semmoja ikainginea angani alafu ile semwe ikarejea ikaungana na sehemu ya pili ya ngani katika nafasi yake kwa hivyo asalamu ya hawa wanadamu wakafiri wa kaidi hawa na ujinga na ususuwavu hawaamini hata wakiona dalili gani ndio hapa anasema wa inyaru ayatan yuuridhu wanapona muujiza tosha ulewashinda yuuridhu wipa mgongo dalili hiyo wayakulu na wanasema sama sifrun mustamir ni uchawi uliendelea wa kadhabu wattabau ahwaahum wa na kufuata mapenzi ya nafsi zao wa kulli amrin na kila jambo limeshawekewa mpaka limeshawekewa kituo kila jambo limeshawekewa mpaka wake na kituo chake likifika muda wa akatotokea tatokea tu tatoke wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma Kwa hakika haqiqa makafiri khabari mbazo zina makeme makubwa hikma mubaligha hikma ndani sana yenye undani mkubwa Fama tuhi ni nuth lakini, hayatoshi makhofishu waliokhofishu makafiri tasa wewe ushindane nao qata wala anhum wapo ziliye mbali wapo ziliye mbali uachi wangojeye, yawma yad'u daa'i sik mlinganaji ila shay'in nukur kwalangania viumbe kwenye jambo ambalo hawalikubali. jambo kubwa wanaloakataa dikisha kwatokea hilo ambalo ni kiyama khush'an absaaru hum zitakuwa nyekevu nyuso zao ni macho yao ya yakhrujun min alajdaatik annahum mjaradu muntashir watatoka makabirini mwao watwani kama mzige uliochawanya juu ya arwi. Isiyo na majani. Moto yaina ila da'i. Yakuulul kafirun hadha yawmun asir. Watakimbilia kufuata wito mlinganaji ambapo watasema makafiri jamani hii leo leo ni siku nzito. Siku hiyo takdiri. Kadhaba taqablahum qaumun. Wamekadzibisha kabla ya watu wa maka, watu wa Fakadhabu Fakadzabu wa Abjana walimkadzibisha mtume Nuh waqalu wa kumwambia majnunun mwandazim wakakemewa kwa lakini hako kumezeka. Fad'a rabbahu Nuh akamwomba wake kwa kumwambia anni maghlubun fantasir mimi mola mimin mishashindwani nomba muninusuru msaidie. Mwenyezi Mungu Fafatahana fatahna abwaaba samaa'i bimaa'in munhamirin tukafungua milango ya mbinguni ikamiminika maji kwa kondo kubwa mbona maji yaliomiminika wa fajjarna al na tukachimbua ardhi chemchem faltaqal maa'u 'ala amrin qad kudir yakakutana maji ya juu na ya chini kwa kuli jambo ambalo lilishakadiriwa ambalo ni kughariki viumbe wote waliokuwa hai wakati huo tumenua isipokuwa wale tu waliokuwemo katika jahazi kama anavyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu sema wahamalnahu tulimbeba pamoja na watu wake ala dhati alwahin wa dusur katika chombo tulimbeba katika chombo ambacho kimetengenezwa kwa mbao na nguruzi tajribi ayunina chombo ambacho kikitembea pamoja na hifadhi yetu jaza alimankana koper nagarika ikatokea kwa wale ambao uh, wamekufuru ikawa ni malipo yao hawa wale wakufuru wala kadtraknaa ayatan mwezingo anasema tuliacha jaji hiyo ikabaki kama ni muujiza ni dalili tuliacha ikabaki kama ni dalili ayatan dalili alama tosha ya uthibitishi wa ukweli wa Mwenyezi Mungu na uwezo wake fa hal muddakir je yuko mnikuoneka kwa nini haoneke nyinyi Fakaifa kana adhabi wa angalia jinsi gani ilikuwa adhabu yangu na makhofsha yangu wala kad yassarna alquran li-dhikri kwa hakika tunayepesisha quran kwa ajili ya kusoma na kuweza ngumza Fahal hal muddakir. Ewe yuko mwan yako nyeka, haibonekeni. Kwa nini haonekeni? Onekeni enye wanadamu, onekeni kwa Qur'an. Kadzabata 'adum fakaifa kana 'athabi wa nudhur. Wale watu wa uh, 'Adum fakaifa kana 'adabi angalieni. Angalieni jinsi gani ilikuwa adhabu yangu na matokeo ya makafishu yangu. Inna arsalna 'alayhim rihan sar sara. Mzungumzaa sisi tulituma kwao upepo uliokuwa ukipiga filimbi fi yawmin ndani ya siku korofi lima mustamir iliyokuwa nzito kabisa siku hiyo uzito ukali wake tanzi upepo huo ulikuwa unao watu unaoa watu kutokana na ardi, ka annahum a'jaz nakhlin munqair jinsu walikuwa ni watu wakubwa wa na nguvu basi bali wanapeperushwa na upepo huo akangofika chini ya shahali kama shakufa waka wanakana kama magogo mabundi ya mtende iliongoka ajazo mabonde e na ya mitende emunkari yaliongoka faka ifakan adhabi wa nuthur angalia jinsi gani ilikuwa adhabu yangu na makosi yao na wala yao walahi kad yassana na lizikra kwa hakika tumekiepesesha kisomo hichi kwa kutajwa fahal mim mudhakkir qanini aw tokaye wenye kwenyekaa fanyekeni wanadamu wenye kwenye chukua ni maaya kutoka kwenye qur'an kadzabat thamu bidh-dhul wa makadhimisha watu wanabi kwa maonyo bidh kwa maonyo ya mtume yao Fakalu wakasema kasema abasharun minna ivi bamanadamu katika miongoni mwetu wahidan mmoja na tabio yetu inna hakatasisa idalla fi balali hunsur Tutakuwa katika upotevu na wazimu kabisa aulqiya ilay zikru aulqiya dhikiru alay iva umepelekwa kwake uoni Mimbainina na sisi tupo tuwatwa sisi apewa yeye bal huwa kadhabun ashir bal huyu ni mwongo aliyechupa mpaka mwenyezi Mungu anasema sayalamuna fadan wa atilimbalaha wasikushughulishe watajua kesho manil kadhabul ashiru ni nani muongo aliyechupa mpaka inna mursilunaqa sisi tutampeleka ngamia kama ni mtihani lao kwao fartaqibuhum wastabi basi wafuatie wafuatie na uwamilie wanabbiihum waambie atakapokuja ngamia huyo maji yatakuwa nizamu siku niyenu sikuni yake Wambiye anna lmaa qismatun maji yatakuwa nadhamu bainahum yao na ngamia siku yao siku yake kullu shurbin muhtadar Kila siku unywaji itahudhuriwa na mwenyewe siku yangamia ngamia tu atamaliza maji na siku yao watakuwa wao, maji watapata wao maji na watapata na manziwa kutoka ngamia huyo fanada usahibahum Watu wa Nabii Allah (SAW) wakamtengane mkorofi wao aje kumpiga nga ya mwenye pataa atwa fa aqar silaha na kumpiga fakaifa kana adhabi wa nudhur angalia jisigani gani ilikuwa mateso yangu na makofishio yangu Jisigani ilikuwa adhabu yangu na makofishio yangu inna arsalna alayhi sayhatan wahida Muenzimgo hatu kupata tabu sisi Tulpeleka kwao kelele mmoja tu Fakanu kahashimi almuhtazir wakageuka wote kama majani yaliyoliwa na wanyama wala kad yassarna alquran lidhikr kwa hakika, tumekiepesisha Qur'ani. Tumekiepesisha kisoma cha Qur'ani kwa kutajika fahal mim mudakkir kwa nini watokei kwenu miongoni mwenu watokei wenyewe ka kadhabat qaum lutin bin nudhur. Angalia, huu ajibu wa mitume unaendelea tu kila siku tokeo lipoanze dunia. Watu wa Lot nao walimkadhibisha mtume wa Mungu Lot. na makofsha yake. Lakini hayakuwa bure, hakupita buri. Inna arsalna alaihim saiba, sisi tulipeleka kwa upepo ukawabirukiza nchi yao, ikukabirukiza nchi yao kafanyu, chini chini chini juu, illa alaloot ispoko ndugu zake looti familia ya looti hiyo yeye looti na wanzake na watu wake waliokuwa kuwa waumini na jainahum bisahari tuliwaokoa usiku kati ni haye ikiwa hiyo ni neema kutoka mbele yetu kadhalika tunajizi manshakar na hivyo ndivyo tunavyowalipa mwenye kumshukuru mwenyezi Mungu wa laqad anzarahum batshatana nabi saleh Aliwakofisha ya athabu yetu fatamara wakafanya ukaidi bin kuupinga kupenga khufisha mwelezi mko wala kadira walimtaka lote andhaifihi feh nafasi wafanye uchafu wao vitendo Vya liwati walimtaka awachie wageni wake wafanyeendelee na kwa vitendo vyao falmasna ayuna hum tukayapokuwa yao Fadhuku adhabi wa nudhur angalia basi na tukawambia onjeni adhabu yangu na matokeo ya makofisho yangu walaqad sabbahum bukratan adhabun mustaqir wa adhabu ili waamkiya watu Alfajiri alfajri adhabun iliyuthbiti fadhuku adhabi wa nudhur onjeni adhabu yangu na makafishu yangu walaqad yassarna alqur'ana lidhikra kwa hakika tumepesisha Qur'ani kwa ukumbusho uh, fa halim kwa nini hawatokae miongoni mwenu kuoneka wala kad ja aala na nuthur na kwa hakika waliwaji watu wa fir'aun makhafisho fil biladhao hawa watu wa mtume Musa watu wa mtume Musa wa na, na makhafisho ya kutoka kwa mtume Musa Wakiwa watu wenyewe kiongozi wa nye, mkubwa ukafiri ni fir'aun kadhabu bi ayatina wakatadhibisha aya zetu kulia zote faakaznahum akhadha azizun muqtadir tukwat nguvuni kwa hatuwa ya mwenye uwezo mwenye, mwenye ushindi mwenye zingu anawauliza watu wa makkah akufaru kum min ulaikum hivi makafiri wenu nyinyi watu wa watakuwa bora kuliko hao watu wa hudi na luti nasale, na salih na wengineo watakuwa bora hao Mtu kwa bora nyenye kuliko wao amla kum bara atum fi zubar ahadi ya dhamana hiyo katika vitabu hamna mwezingu anamwambia mtume wake am yakuluna nahnu jamia muntasar bado wanalia nganga wakasema kwamba sisi ni wengi tutashinda mwezingu amwambea sayu za muljama Wautashindwa na wengi wao wa yualluna dubur na watakimbia mbio Wengi wao wote wotakuwa hawaletemana yote watashindwa na baki wao kwenye kukimbia mbio Balisa watu mawaiduhum lakini kiyama ndiyo miadi yao wa saatu adha wa amar na kiama ni chenye kivishindo kiama ni chenye kivishindo wa amar na matungu makubwa inal mujrimina fi balalim wa sori. hakika makafiri wadaendelea na upotevu wao na wazimu wao Yaumayus habuna fi mpaka siku atakao wa kupelekwa motoni ala ujui mkiuso uso waambiwe dhuku masasaqara wanjeni ukali wa moto hii sakari ni mmoja wapo katika tabaka za moto inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hakika sisi kila kitu tumekiumba kwa uwezo mwezungu anaomba mtume wake sisi kila kitu tumekiumba kwa uwezo kwa amruna na sio chochote amri yetu tunapotaka kuipitisha illa wahidatun nisipokuwa nikawali moja tu kalam him bil kama upo swahili choo ndio tunasema kon payakon walahi kad alakna ashyakum mwezi watu wa maka. kwa hakika tuli kushawangamiza watu kama nyinyi fa hal mim mudakkir ebu isangalia hani mwe yoko mwenye mmoja katika yenu kati yenu wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuburi. na matendo yao siyo kwamba yamesahaulika kila kitu kiovu na chema walichokifanya kimakati ka rekodi fi zubur kimakati ka rekodi maandisho wa kullu sahirin wa kabirin musattar kila dogo na kubwa limehifadhiwa limeandikwa inal muttaqin fi jannatin wa ya wacha mungu itatakuwa katika pepo yenye kupitua chini yake na maji ya mito na harummu asali hasalim musafa na min labani wa min ghairi asin na harum min la khamrin ladhatil fi katika makazi ya ukweli katika vikao vya ukweli kabisa vikao vilivyotukuzwa na kuheshimiwa inda maliki mokatadir mbeleda mwenyezi Mungu mwenye uwezo اللهم ادخل أد اسكن جنانك اللهم اسكننا جنانك وعذنا من عذابك برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم